Långt ute på kanten av det aldrig kartlagda bakvattnet till den gudsförgätna änden av västra spiralarmen av vår galax finns en liten gul sol som ingen någonsin tagit notis om. Kretsande kring denna på ett avstånd av ungefär 150 miljoner kilometer befinner sig en synnerligen obetydlig liten blågrön planet vilkens apbaserade livsformer är så osannolikt primitiva att de anser digitalur vara något att komma med. Denna planet har, eller rättare sagt hade, ett problem, nämligen följande. De flesta av dess invånare var olyckliga större delen av sin tid. Många lösningar på detta problem blev föreslagna, men de flesta handlade på ett eller annat sätt om cirkulationen av små gröna papperslappar, vilket var märkligt eftersom det på det hela taget inte var de små gröna papperslapparna som var olyckliga. På detta sätt kvarstod problemet. Många av invånarna var elaka, och de flesta var det synd om, även de som hade digitalur. Många blev allt mer övertygade om att de hade begått sitt första stora misstag redan den gången de klättrat ner ur träden, och andra sa att även detta med träden hade varit en dålig idé, de skulle ha stannat i havet hela bunten. Och så en torsdag, nästan 2000 år efter det att en man hade blivit fastspikad vid ett träd, för att han hade antytt hur trevligt det vore om alla kunde vara lite snälla mot varandra som omväxling, satt en flicka alldeles för sig själv på ett café i Richmondsworth och insåg plötsligt vad det var som hade blivit så fel hela tiden och äntligen visste hon hur man kunde förvandla denna planet till en fin och bra plats att leva på. Den här gången stämde det, det skulle fungera och ingen skulle behöva bli fastspikad på någonting. Men innan hon han går till en telefon och berättade för någon inträffade olyckligtvis en fruktansvärd och dum katastrof och idén gick för alltid förlorad. Den här historien handlar inte om henne, det är istället historien om den fruktansvärda och dumma katastrofen och några av dess konsekvenser. Detta är också historien om en bok, en bok med titeln Lyftarens guide till galaxen. Välkommen till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare, åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag min ständige bisittare och vän Thomas Engström. Tjena Thomas! Hej på dig, Danny. Hur är läget idag? Det är alldeles strålande, det är en perfekt dag för att sitta och prata om böcker. Ja det är det verkligen, för vi har ju båda varit vilse i galaxen den här senaste veckan. Ja, precis som vi har varit. En fantastisk galax, en väldigt humoristisk sådan Ja, men lyckligtvis så har vi haft en guidebok med oss, mm, mm. så att vi har hittat rätt, eller vad man ska kalla det. Ja, precis, beroende på hur man ser det, allting är ju ändå relativt. Mycket relativt. Ja, vad är det vi har tittat och lyssnat och läst på? Det är då den gamla, fina Sky till Galaxen av Douglas Adams från ursprungligen 1978 när man gjorde radiopjäsen. Men som då kanske är mer känt just i sin bokform som skrevs mellan 79 och 92 och blev då fem stycken böcker totalt. Men vi har bara läst den första boken till det här avsnittet. Precis, precis. Och den stora anledningen till varför vi har vad att göra som vi har gjort, det är väl för att eh, filmen som vi då har tittat på, den som är från 2005 den tar ju också bara upp det som händer just i den första boken så det klaffar som lite bättre så. Och den första boken har ju en väldigt speciell plats i ja, hos mig åtminstone. Jag är ju ett väldigt stort Douglas Adams-fan. Mm. Ja, jag har blivit ju nu <laughs> stort fan av boken i synnerhet. Det här var ju då andra gången som jag läste mig igenom den och... Eh, jag hade rent av att glömma hur fantastisk den är, hur rolig den är och hur mycket det bara är överlag i den. Ja, Douglas var ju inte bara väldigt duktig på vetenskap och kunde väldigt mycket. Han hade ju också en fantastisk fantasi och kunde göra väldigt roliga omskrivningar och beskrivningar och hitta på fantastiska nya egna teorier om hur saker fungerar i hans universum åtminstone. <laughs> mm. Jo, det är en lång bok att läsa, eller vad man ska säga. Det är just det här med hur den är och underhållande att läsa om allting som händer i den här galaxen och hur det fungerar, hur det ser ut och allting. En väldigt matig bok. Ja, alltså det är delar av den boken som man kan läsa om och om igen och aldrig tröttna på. <laughs> Och aldrig sluta skratta. <laughs> Där är ju fantastiska kapitel som bara är utdrag ur guideboken som finns i boken. Så att säga. Mm. Ja. Och bara de kan vara så otroligt roliga att läsa eller citera eller ha med. <laughs> ja, visst. Det är ju inte sällan man ser utdrag från någon av hans böcker ute på nätet. Nej. Nej, det är många referenser som man kan koppla som man säkert har hört antingen någon säga eller man har sett det och skrivit någonstans och att det kommer just från den här boken. Så att läser man Liften and Sky Galaxen så känns det bara överlag som att man kommer att förstå många fler referenser för det, är, det kryllar av referenser från just den här boken lite överallt tycker jag. Där är ju många saker som har etablerats, som är etablerade idag som bygger på mm. principer från hans bok. Mm. En av de mest klassiska är ju den gamla eh, internetöversättaren Babelfish. Ja, precis. Det var ju väldigt kul att få reda på. För det hade jag inte koll på sedan tidigare förrän jag läste den här boken första gången. Att det verkligen var härifrån det kom. Jag trodde de bara hade varit lite fyndiga när de kom på namnet Babelfish. Jag visste inte var det faktiskt härstammade från. Sånt. Och så blev det en, en fantastisk upplevelse att... ja men. Det är härifrån. Ja, precis. Och Babelfishen är ju verkligen en fantastisk fisk också. Men är väldigt otrevlig sådan tycker jag. Den är nog bara otrevlig när man utsätts för den första gången i berättelsen jo, så att säga. Precis. Sen är den är ju extremt praktisk. Det är säkert som jag tänker mig, jag som är glasögonbärare, att göra en ögonoperation- Ja, för de som inte känner till det så tänker jag berätta här nu. Eh, Babelfish, eller Babelsfisken som den heter i den svenska översättningen, är en liten gul fisk som alla invånare i galaxen stoppar i ena örat. <laughs> det förklaras väldigt fint i boken, men den översätter helt enkelt alla språk så att bäraren helt enkelt kan förstå alla den möter och pratar med. Mm. Så den är lite som den här universala översättaren som de har på bröstet i Star Trek. Ja, precis. <laughs> Fast lite mer klibbig. <laughs> Men då är det säkert några som undrar vad handlar egentligen lyftarens grej till galaxen om? Historien snurrar kring engelsmannen Arthur Dent. Som är på väg att få sitt hus demolerat av byggnadsarbetare till förmån för en motorled och mitt under sin protest inför detta där då Arthur fysiskt lägger sig framför en bulldozer och skvätter på arbetarna då dyker hans vän Ford Prefect upp och säger sig ha någonting viktigt att berätta för Arthur nämligen om jordens undergång som bara är knappt en kvart bort och hur galet det här än låter så visar sig faktiskt vara sant men Ford som då faktiskt Visar sig vara en utomjordig strandad på jorden och är resande skribent för den här boken Lyftarens Sky till galaxen. Han har som tur är en plan, nämligen att få lyft ombord på ett av de skepp som faktiskt ska riva jorden som då är på väg att försvinna till förmån för en galaktisk motled. Tyvärr blir överlevnaden kort om bord på skeppet. Arthur och Ford upptäcks av vagonerna, vilket är de som håller i det här planetrivandet. Och eftersom dessa hatar lyftare så blir de två snart utsparkade i rymden. Och rymden är ju som bekant väldigt stor. Det här kanske det passar bra med ett litet utdrag ur boken. Mm. Liftans guide i galaxen hävdar att om du fyller lungorna med luft kan man överleva i 30 sekunder ute i rymden. Den fortsätter emellertid att konstatera att eftersom rymden har den ohyggligt fantastiskt vansinniga storlek den faktiskt har så är chanserna att man hinner plockas upp av ett passerande rymdskepp inom denna tid exakt 267 709. Genom ett fullkomligt sanslöst sammanträffande är denna siffra identisk med telefonnumret till en lägenhet i Islington där Arthur en gång var på ett jättetrevligt party och träffade en jättetrevlig flicka som han fullkomligt misslyckades med att få med sig hem. Hon försvann istället med en objuden gäst. Men nu när planeten Jorden, lägenheten i Islington och telefonen är utplanad kan det ändå vara en tröst att veta att deras minne på sätt och vis lever genom att Arthur och Ford räddades när de hållit andan i exakt 29 sekunder. Ja det är så fint persikiris där och det är ju då så alltså så otroligt och framförallt så osannolikt att Arthur och Ford blir alltså upplockade av ett rymdskepp där ute i rymden kallat hjärtat av guld. Och det här skeppet visar sig inte bara vara stulet och innehålla den nya osannolikhetsdriften som motor utan har även Galaxens president Seifold Bibelbrox ombord på sig. Och därtill även Tricia Macmillan, som även hon är från England och är den här kvinnan som Arthur träffade på en fest tidigare men då fullständigt misslyckades med att flörta med. Det visar sig att Seifold letar efter den mytomspunna och legendariska planeten Magratia, En värld som de flesta idag tror aldrig har existerat men som då kommer att leda till en hel del otroliga avslöjanden, inte minst sanningar kring en viss liten blågrön planet. <laughs> Det gör du. Där har vi premissen för Liftaren galaxen Ja, och vi har ju valt här nu för att vi har ju säkert några fans av boken som hör detta här och undrar: Varför går vi inte in djupare? Vi vill helt enkelt hålla mycket av handlingen lite hemlig för att mm. den bästa komiska effekten är när du inte vet för mycket redan från början utan du faktiskt får uppleva boken i, i sig själv. Ja, precis. I synnerhet den här boken. Det känns som att ju mer vi, ju fler utdrag och sådant och citat och sånt vi tar från den desto mindre kul blir det för den som läser den här för första gången. Vi kommer ju naturligtvis att prata en hel del kring just handlingen och boken och karaktärer och sådär. Och göra vissa citat som vi redan har gjort. Men det ska finnas en viss behållning och tjusning att fortfarande läsa den. Mm. Och vi måste ju också kunna jämföra med filmen. Ja, precis. Som har gjort en hel del ändringar. <laughs> ja, det var ju... Kul att se. <laughs> ja, jag har förstått det, att du var inte jätteimponerad av den här filmatiseringen. Nej, precis. Jag var ju tyvärr inte det. Det, det här var ju första gången som jag såg filmen. som sagt, Jag har läst boken en gång tidigare, nu har jag läst den för andra gången. Och i samband med det här avsnittet så fick jag då även se filmen för första gången. För jag har hållit mig lite undan från den eftersom... Jag har hört att det inte finns någon större poäng med att se den om man ändå har läst boken. Men samtidigt så kan jag inte låta bli att vara nyfiken. Så jag har alltid tänkt att jag någon dag ändå ska se den nu när jag faktiskt har läst boken. Och därmed inte får någonting förstört för mig så att säga. För ofta är det ju ändå så att en bok är ju ändå många gånger bättre än eh, filmadaptionen mm. som görs. Och det här är ju en bok som verkligen har adapterats till olika medier. Ja, den här ursprungligen är ursprungligen en radiopjäs, den blev en bok, den har blivit en tv-serie, den har blivit ett dataspel, den har blivit en serietidning och nu också film. Nu är det kanske fel i och med att den är år 2005, men <laughs> ja. senast. <laughs> ja, precis. Och det var ju mycket rabbald kring filminspelningen också. Det här är ju en film som jag vill minnas att den var på tapeten väldigt, väldigt länge. Och liksom den har blivit lagd på is och den har återupptagits och de har blivit lagd på is igen. Och den har försenats och så vidare. Och det kan jag förstå också, för det är ju väldigt mycket att täcka in trots allt. Och en väldigt, väldigt speciell bok att försöka göra en film av. Som alltså, jag har förstått det när jag har läst om det så är det många studios som inte vågade därför att rymdkomedier mm. inte fungerar. Det mm. är oftast orsaken som ges. Mm. Det var bland annat vad kreatörerna och producenterna bakom Red Dwarf fick förklara för sig. Men det vet vi ju alla att Red Dwarf <laughs> har ju inte bara funkat utan är ju kult. Ja, precis. Jag älskar Red Dwarf själv kan jag ju slinka in här. <laughs> det gör vi bägge två. Ja. <laughs> Men, och, och därför så känns det ju så konstigt att få och argumentet att det här går inte att göra bra. Jo, det går att göra bra, men du måste förstå källmaterialet. Ja, verkligen. Och det, det är väl en av de sakerna som man kanske inte riktigt har förstått när man har gjort filmen. För där finns det mycket som jag tycker är så himla konstigt. Jag var verkligen kan jag säga när jag såg filmen. Mm. Och det kändes väldigt tråkigt, för jag hade ändå... Visst, det, var, det är en filmadaption så att man skulle hålla ner förväntningarna av den anledningen. Men jag tyckte som ändå att om man tittar på vad som händer i Life Sky till galaxen och man plockar ut de här större grejerna, jag ska säga, och man skjuter åt sidan alla beskrivningar, hur fantastiska de än är. För jag förstår att det är väldigt svårt att göra film av. Allt som sägs och görs i boken. Oh ja. Bara liksom plockar ut de här ä, viktigaste bitarna. Då borde det gå att göra en bra film av det fortfarande. Just om att ha kärnan. Mm. Men någonstans har man verkligen fallit på den här... Ä... På mållinjen. Ja, precis. Man har som snubblat till när man har försökt att göra rätt. Jag var faktiskt och såg den här på premiären. Oh! Och... Jag kan väl säga så här, jag är lite snällare i, i sammanhanget här därför att jag har, jag har läst olika versioner av guiden eller upplevt olika versioner av guiden och vet att den oftast omarbetades även av Douglas själv mm. för han ville justera den varje gång den skulle flyttas från ett medium till ett annat. Mm. Så att traditionen av att justera, ta bort saker och lägga till är inte helt ovanlig. Och jag vet att många fans anser att boken är den enda sanna, vilket är roligt eftersom det är radioprogrammet. Ja, precis. Jag blev själv förvånad när jag faktiskt upptäckte att radiopjäsen är ju som sagt gjord ett år före. Så jag är ju lite mer förlåtande när det kommer till att de har ändrat. Jag hade det redan på känn att de skulle ha gjort det och Douglas var ju faktiskt med... Och arbetade på manuset även om han dog 2001 och filmen inte blev avfrån 2005. Så där har ju naturligtvis varit andra som har varit inne och pillat också. Men eh, han är ju ändå krediterad som att ha varit med och skrivit. Och jag tycker att det känns att han är där. Mm. Men han är där för lite i förhållande ja. till det andra. Ja. Och det är för att filmen känns... För att vara lite kategorisk och kanske lite väl äh, dra alla över en kam men när det är en brittisk historia med väldigt mycket subtila skämt och mycket smarta skämt och slutprodukten när det gäller filmen är ganska amerikanskt svulstig och högljudd mm. så är det ju klart att då kommer inte historien till sin, till sin fulla rätt. Ja, det är det som verkligen är så himla tråkigt och jag själv också tycker det är en bra beskrivning att den är så himla amerikaniserad och det är liksom en, en sådan Hollywood-produktion över det hela. Och det skulle kunna vara en positiv grej just budgetmässigt för det känns som att man skulle kunna behöva en hel del resurser för att göra det här till en bra film. Oh ja. Men som sagt, den skriker nästan bokstavligen mm. verkligen Hollywood-produktion över sig och det sätter sina spår på helt fel sätt. Både i karaktärer men också i vissa händelser och scener tycker jag. Mm, ja, verkligen. Alltså den innehåller ju alla de klassiska elementen. Mm. Det är klassiska scener och boken finns där när han vaknar. När han får syn på bulldozern genom fönstret. Bara där är det ju ett problem. Därför att i boken och även i, i de äldre adaptionerna så är det ett par. Men i filmen så är det en mindre armé. Ja, precis. Och det, det blir liksom för mycket för det är ett, det är ett litet pyttehus. Varför är ja. det liksom nästan 20 stycken rivningsfordon? Ja, precis. Det ser ut som att det är verkligen hela det företagets, liksom alla bulldozrar och grävmaskiner och sånt som de har, för att riva hans lilla, egentligen ganska obetydliga hus. Jag hade kunnat köpa att... Det hade nästan kunnat vara lite roligt att de redan hade byggt och asfalterat vägen. Ja, just det. Så att många av de här maskinerna var, höll på att göra det. Mm. Men det gör de inte, utan istället står de runt det som, som mobbare runt ett mobbing. <laughs> ja, precis. Ja, det är en... Det är liksom en lite dum scen egentligen. De, jag förstår hur de har tänkt det för att de ska göra det lite roligt typ. Men jag tycker inte att det blir så himla kul. Det är, det är som ett överdrivet och det är typiskt amerikanskt också. Ju fler bulldozer vi sätter in desto bättre typ. Ja desto roligare måste det ju bli. Ja, ja exakt. Sen fortlöper ju historien som du brukar art och har ett, ett litet utlägg med representanten för det här rivningsbolaget. Som tyvärr är väldigt avklippt. Ja, och det där tyckte jag också var så himla, himla tråkigt. Och hur de har valt att göra det istället. Mm. Nu är ju filmen överlag väldigt avklippt. Och jag tyckte att hela, hela introduktionen av Arthur och det här med vad han sitter i typ av situation blev så extremt stressad igenom. Mm. Och det mesta stressas ju tyvärr igenom, men ja, vad... Det var ju ganska förståeligt samtidigt också. Som sagt, man kan ju inte ha med allting som händer i boken. Nej, nej, naturligtvis inte. Det är helt omöjligt. Och de måste mm. justera för att det ska passa filmformaten ja, ja, precis. Men där är också ett par konstiga val som har gjorts. Jag tänkte ta ett här som jag reagerade väldigt starkt på redan när jag, när jag såg filmen första gången. För när Arthur ligger där och protesterar och försöker att göra så att hans hus inte blir rivet. Mm. Så dyker ju hans vän Ford upp. Som nämnt är utomjording som lever i hemlighet på jorden. Mm. Och han dyker upp med en hel ja, vad heter shoppingvagn, shoppingvagn full ja. med öl och snacks. Mm. Vilket är konstigt därför att när han dyker upp så i berättelsen, även här, dialogmässigt, så har han ingen aning om att Arthurs hus ska rivas. Nej, han bryr sig inte om det överhuvudtaget. Han är orolig för planeten. Ja. Och att få med sig arter och lura de här arbetarna, det blir bara ett sätt för honom att försöka få arter med sig. Mm. Men han har hela den här vagnen med snacks och öl med sig för att locka bort arbetarna så att de ska stå och dricka öl innan de ska riva. Mm. Och det blev så ologiskt, varför har han den, hela den vagnen med sig om, om han inte vet att det här håller på att hända? Nej, visst. Och varför ska de gå till pubben och dricka öl, vilket är också är en klassisk scen i boken, när de har en hel shoppingvagn fullaste ja, ja precis, var det i så fall det om man då hade det i åtanke egentligen att det var därför han hade köpt med sig en massa öl och snacks för att han hade tänkt att, liksom att han och Arthur skulle helt enkelt sitta typ inne hos Arthur i så fall i hans hus och bara dricka en massa bärs och äta snacks medan han förklarar situationen men det är fortfarande lite långsök tycker jag. Alltså en hel shoppingvagn Ja, det är lite överdrivet nog för att han verkar tycka om att dricka, det får man ju som <laughs> vissa indikationer av. Ja, men det är så överdrivet. Ja, det är ju det. Återigen, det är överdrivet i amerikaniserat liksom, att det är, de tar i från tåna verkligen när de ska göra någonting. Jag, jag gillar inte den här idén. Det är också ganska typiskt amerikanska produktioner och att de slänger in en grej som är rolig men som någonstans aldrig hade funkat i verkligheten. Jag menar, Nej. jag hade inte velat att ett gäng arbetare som körde runt i tunga maskiner med gripklor och annat var, var småfulla. Nej exakt, det blir en väldigt, väldigt konstig situation som uppstår där. Ja. Det är jättesynd verkligen med tanke på hur intellektuellt och rolig den lösningen som Ford har i boken är. Mm. Det är verkligen som natt- och dagskillnad och här skrattar jag verkligen inte alls. Men jag tyckte det var så otroligt kul när jag läste hur han faktiskt får arbetarna att pausa tillfälligt och lyckas få med sig Arthur mm. därifrån. Och det är ju nu som i handlingen i filmen vi börjar introduceras till en helt ny grej som de har lagt till. Och det är kärlekshistoria. Mm. Den här typiskt forcerade amerikanska kärlekshistorien som de måste ha med i alla filmer. Känns det som? ja jo, men visst, det är ganska obligatoriskt. Det måste finnas något slags kärleksintresse drama där för att publiken ska kunna, jag vet inte vad, identifiera sig på något vis. Eller bara luta på huvudet och säga, Aah. ja. men det, det känns någonstans, nu är jag väldigt fördomsfull här, men att någon producent någonstans har suttit och tänkt Jo, men är det ingen kärlekshistoria så har ju inte damarna någonting att titta på nej ja och det, jag hoppas verkligen inte att det är så att jag bara överdriver för att jag är cynisk mm. Mm. men tyvärr så har jag en obehaglig känsla av att det är så det har resonerat mm. för, för kvinnor kan ju inte tycka att resten av berättelsen är rolig och spännande, det måste vara kärlek annars är de inte ja, precis. annars ger de bara upp och tycker att den är tråkig vilket är en förolämpning, jag känner många kvinnor som älskar den här boken oh, ja, min syster är en av dem <laughs> Och det är inte den sortens berättelse. Naturligtvis så finns det en viss spänning mellan Arthur och Trillian som mm. nämns i din summering. Mm. Men det är inte ett fokus för berättelsen. Tvärtom, det visar ju sig att de inte har särskilt bra kemi på det planet och bara blir Nej. resekamrater. Ja, exakt. Det är, som, det, det är mer av någon slags eh, inte hjärtekross-situation- för så sorgligt är det inte i boken. Men det är ju aldrig någonting som det verkligen blir någonting av ändå. Mm. Även om de återses efter den här misslyckade upprattningsförsöket på, liksom på jorden på den här festen. Mm. Så är det fortfarande en jätteskillnad i kemin mellan dem. Sen att det är annorlunda senare i böckerna det är en annan sak. Vi fokuserar ju bara på första boken här. Ja, precis. Jag tyckte det var en rätt så kul grej att de, han, de gör reflektioner tillbaka till den här festen som nämns. Och att de har ändrat det i handlingen så att det är en maskerad. Mm. Och det kunde jag väl tycka, det var väl, var väl helt okej. Okay. De, de kunde få fram lite ut av eh, karaktärernas drag med hur de hade klätt ut sig och vad, hur de pratar om ämnena där. Det tyckte jag, det var väl, det var väl helt okej. Okay. Ja, men kort efter den här scenen på pubben där de pratar om och arter får um, veta det här med jordens undergång som han inte tror på. Och han hör att huset börjar rivas ändå. Mm. <laughs> och han ger sig ut och rålar och, och stampar och skriker och har sig. Ja, stack. Och rivningsskeppen börjar dyka upp. Det tycker jag faktiskt funkade väldigt bra i filmen. Om inte väldigt bra så helt okej. Okay. Ja, helt okej. Okay. För jag tyckte ändå att det vart som någon slags... Även där så tyckte jag bara att hela den grejen var som på något sätt... Lite stressad på ett komiskt dåligt vis. Alltså, jag kunde inte låta bli att liksom reagera negativt. Nu är jag ganska negativt inställd till filmen överlag, mm. tyvärr. Men när han kommer ut där och ser hur de håller på att demolera och ha sig... Och ser precis så bara vänder sig en av arbetarna upp mot skyn och börjar titta och se de här skeppen som kommer men man får ju inte se det själv som tittare förrän se lite senare mm. och alla börjar tog springa i panik jag tyckte bara att det var någonting som var fel i hela den kaosscenen som uppstod i kontra hur det funkar i boken mm. Vi kan ju vara överens om det, bägge två att filmen är jäktad genom hela mm. Mycket känns oerhört förkortat som kanske egentligen hade behövt ha en liten, liten extra för att verkligen punscha trots det så kan jag uppleva att vissa scener är, är bättre än andra och det problemet är inte lika märkbart och just den tyckte jag att ja, men den, den är okej, okay. den kunde vara ett bättre mm. men på något sätt är det ändå väldigt antiklimax över de här pampiga scenerna i boken, de, man får inte riktigt det slaget som man kanske hade hoppats ja, nej ja, visst det är ju väldigt pampt. Här kommer en hel armada med, med rymdskepp som hänger i luften som tegelstenar inte gör, vilket är en fantastisk... <laughs> ja, precis, just Och de får meddelandet att det här ska rivas, där är ett, väl, ett utspel där, och sen så rivs jorden helt enkelt. Ja, det är bara puff. <laughs> och det hör ju visserligen till det visuella som vi ska prata om senare, men den här scenen gillade jag faktiskt... Det här, mm. där är en utzoomning från arter som står och skriker och ford som försöker lyfta och det zoomar stegvis ut om man ser hur stort det här skeppet faktiskt är och hur många mm. de faktiskt är och hur de ringer in jorden för att utföra det här rivningsarbetet så effektivt som möjligt. Och så blir det bara ett litet fuff. Ja, precis. Så är hela jorden borta. En hel planet det kändes alltså som att det, var, att det var fel. För det var ju inte en Nej. okontrollerad explosion. Det var ju någonting som sköttes av några som jobbar med att driva. Ja, exakt. Det blir ju inte mer än så när man, när man är proffs och vet hur man ska göra. Det är som vanliga arbetare, som, alltså ridningsarbetare. Om de ska ta ner ett höghus eller vad som helst. Det får ju inte bli världens kaos att det flyger bitar kors och tvärs mm. över hela liksom, kvarteret. och så där, Utan det måste ju vara... Kontrollerat. Ja, precis. Och det tyckte jag där var det... Det är väl en av de starkare... Och, och bra gjorda scenerna i den här filmen för den har ja. jag faktiskt nöjd med det tyckte jag ja. att, men det här funkar det är liksom, effekterna är, är bra där syns budgeten skeppen ser bra ut även om de inte motsvarar dem i beskrivningen i boken men det är en av ja. ändringarna jag tycker har varit ganska logiska med, med vad vi får reda på om rivningsarbetarna senare ja precis jag håller med, jag gillar den scenen överlag ändå, själva utzoomningen, hur den funkar och den här, de här korta musiktypstötarna som kommer när de bara bam, bam, bam, bam, och så zoomar de ut för varje gång det blir en sån där. Bam. Ja, och, och sen bara puff. Ja, musik och bild synkar väldigt, väldigt bra där. Det är, mm. det är snyggt redigerat faktiskt. Mm. Det är ju det vi hade hoppats på Jag hade inte hoppats på en perfekt film Jag menar det är en väldigt svår film att göra perfekt Jo precis Men alltså jag hade ju hoppats någonstans på att Samma hantverkeri och känsla Skulle användas genom hela filmen Och tyvärr det är det ju inte men... men där blir det ju också en snygg övergång Till hur de arter och Ford Har lyckats klara sig ombord På ett av de här skeppen Och mm. försöker ta sig vidare För att sen också bli utkastad Ja <laughs> stackarna, det är inte inte långvarigt de bor på det här skeppet men, men från en osannolik händelse till en annan de har ju turen att bli uppplockade en gång till i alla fall Sen vogonerna också kan man väl nämna. Ja, arten som har rivit planeten och är, ja. är universums byråkrater skulle man kunna säga. Ja, och det är ju väldigt tydligt nu i filmen verkligen på, på det visuella planet ändå. I boken presenteras de ju bara som att de har blivit en del av galaxens byråkrati och har blivit väldigt bra på det. Och jag tycker att de gjorde det smart att de, de har nästan i princip tagit över hela byråkratin där. Och passar väldigt bra för det. Jag gillade den ändringen också. Mm. Skeppen känns ju dessutom som sådana här grå kommunala byggnader. Och det passar också den idén om den här arten. Så det var inte heller något problem för mig. Det tyckte jag var, ja men okej, det är en okej ändring. Jag menar... Mm. De klassiska gula skeppen som beskrivs i boken är spännande på sitt sätt, men här har vi en, en lite annorlunda tolkning som passar. Ja. De behåller ju den rollen genom hela filmen. Det är inte bara ja. att de är byråkrater här och sen helt plötsligt är de något annat. Nej, de är det faktiskt Nej. genom hela filmen. Så. Ja, och de är väldigt... De syns ju väldigt mycket genom hela filmen också. jag har varit så förvånad av hur mycket plats de tar som ras. Mm. För de är ju en återkommande hela tiden och jagar ju liksom efter både Arthur och Ford Ja, de dyker ju upp i många av böckerna, inte alla och om de dyker upp så är det inte så mycket att jag minns dem direkt, men, mm. men främst i början är de ju prominenta, men de har ju blivit ännu mer prominenta i, i filmen som någon slags mm. skurkar Ja, precis, jo Och De är ju egentligen inte onda här heller De är bara väldigt fantasilösa <laughs> Paragrafritt Ja, oh ja, verkligen Men i handlingsmässigt så har vi ju hamnat ombord på hjärtat utav guld nu Jag tyckte också att det här var helt okej okay. alltså, ja. Spännande design, annorlunda jämt emot boken Men ändå det märks att de har, att de har lekt lite med konceptet mm. Och hittat på någonting helt eget Det funkar, jag tyckte det var, var helt okej okay. Det är ju ett driva runt skepp. Lite lyxjakt inspirerat kan man väl säga. <laughs> jo, det ser ut som en stor här, verkligen <laughs> Ja Jag tycker också, där har jag faktiskt ingenting direkt att klaga på. I designen eller det som händer ombord på skeppet. Om man bortser då från alla de här kärleksutdragna scenerna. Som, som verkligen är påklistrade. Ja. Det känns, man ser nästan skarvarna. På scenorna så att säga. När de har blivit inlimmade. Mm. Ja. Men trots att jag tycker att hela hjärtat av Gulds design och scenorna där är okej. Okay. Varierande från okej okay till nja till bra mm. och fram och tillbaka. Så finns det ändå små, små detaljer som jag undrar verkligen vad de tänkte. Och en av dem är lasersvärdet som är en brödrostarkniv. Ja, men <laughs> den var ju en hälpig uppfinning. Att när jag såg den så tänkte jag, ha praktiskt. <laughs> och jag hade inte reagerat så, så starkt på den om det bara var att hon hade ställt sig och använt den. Och, och han hade frågat, vad är det där? Och jag, jag, jag började skär bröd och rosta det samtidigt. Då hade jag köpt det, då hade jag inte brytt mig. Men det är verkligen utformat som en ljusabel från Star Wars. Och det har ljudeffekterna. Ja, precis. Det har ju rent av ljudeffekterna. Jag tänkte också det att det var lite komiskt den biten. Men ja, ja jag biftade bort det ungefär. Jag, jag reagerade på att det kändes verkligen som att tror ni att, att den här historien är så svag att den inte behöver små ja. hintar från andra filmfranchises för att, för att överleva? Ja, nej visst. Det är klart. Det där är en ganska övertydlig och onödig flört. Ja, visst. Egentligen, det är det ju. Jag tyckte det var, det var roligt tänkt med själva grejen- hur den fungerar, men de behövde ju inte göra det- just till en ljushaber, för det är som- de försöker ju anknyta antagligen tillbaka till när filmen börjar och vi träffar Arthur så rostar han just bröd Och det är ju typ det mest brända bröd jag någonsin har sett det han får upp från sin röd rost <laughs> Men ändå ska han tycka i sig det till frukost <laughs> Och därför är det lite roligt när han ser att åh vilken fantastisk maskin liksom eller eh, uppfinning Fast han är ju så upptagen med hela kärlekskrankheten att han Ja så att han märker väl inte, att han tänker inte så långt men det är ju också här som vi börjar att ramla in i sidohistorier som inte finns i boken. Ja, då där vart jag så himla förvånad. Jag har ju, jag har ju bara läst boken mm. fortfarande. Och därför börjar jag fundera då när man helt plötsligt tar in helt andra element och presenterar nya som grejer, mm. att Har jag missat någonting? Försöker de slägga in lite grann av bok två här nu för att fylla ut av någon anledning eller varför händer det här helt här plötsligt? Mm. Vi kan ju säga som så här att där är en scen där de reser till en annan planet för att försöka hitta koordinater till den här mytomspunna planeten Magrathea. för att i boken kan de hitta dit själva men i filmen har de valt att göra att de har ingen aning om var den är och måste hitta koordinater Mm. Och i samband med att de är där så blir Trillian naturligtvis kidnappad för de vill ju ha med en så kallad damsel in distress också på den här påklistrade kärlekshistorien. Ja precis, annars skulle det ju absolut inte bli intressant eller roligt. Mm. De måste ju rädda någon för att någon ska funka med någon. Ja. Oh. Yeah. <laughs> så de måste ju naturligtvis åka och rädda henne också. Men vilka hon kidnappas av och var de åker det, det vill jag inte avslöja för att... Um, om det är någon som ändå vill se filmen så får det ju vara lite behållning där, men ja. jag tyckte att visst, många av de här scenerna innehöll trevliga små nickar till olika små saker i boken mm. och många av de här grejerna är väldigt roliga, men jag kan ändå inte låta bli att känna att det också är påklistret. Ja, precis, det känns ganska taffligt ändå mm. ja, jag tycker det, där hade de ju verkligen kunnat lägga krut på någonting helt annat istället och få filmerna att bli mer av det boken är helt enkelt. Men visst, de får väl de får, de får självklart ta ut lite i svängarna och göra några egna tolkningar och sådär, precis som att boken har tolkats på lite annorlunda sätt. Mm. Men jag tycker inte att det blev bra gjort. Helt det, det, det kunde ju gjorts snyggare. Ja, det hade det definitivt kunnat. Alltså för många av de här scenerna som kommer där är ju faktiskt... Det finns mycket och jag kan tänka mig att Douglas har varit involverad i att hitta på dem. Mm. Men det känns som att det har varit för många omskrivningar av um, andra. Och det märks för tydligt. Ja, visst. Jo, ju fler kockar det så sämre soppa, trots allt. Ja, verkligen. Sen är det ju någonting som börjar att nystas upp eh, i och med att Hjärtat av guld introduceras. Och det är ju det här mysteriet som Seiford galaxpresidenten eh, håller på att nysta i och det är ju den här stora gåtan som innefattar den här my mystiska planeten Magrathea, jorden och mycket annat jag tycker bara att de har bytt ordning på för mycket av det mysteriet i filmversionen så att om du inte är alldeles blåst <laughs> kan du börja lista ut saker alldeles för tidigt och då blir många avslöjanden väldigt, jaha ja Tyvärr så kände jag så för det mesta genom filmen. Just att det var bara... Jag rörde inte på så många miner kan jag säga. Jag gjorde inte så många miner. Nej. Jag rörde inte så mycket på smibandet. Särskilt mycket under filmens gång. Utan det var ett stenansikte för det mesta. Alltså det där är ju roliga grejer. Och det misstänker jag du också tycker. Men att de kommer för sällan. För att man verkligen ska kunna börja bygga upp ett leende och ett skratt. Ja. då jag gjorde några. Jag, jag tror att jag kanske gjorde tre gånger under hela filmen. så skrattade jag. Så här väldigt kort rakt ut mm. men ja sen det var ingenting jag satt och små finister åt i efterhand eller hade, hade i tankarna särskilt länge. och de kommer ju till slut att hamna på den här mytomspunna planeten med där saker börjar avslöja sig mm. handlingen börjar nystas upp ja och där, där försöker man ju göra några utan att se vad det är som händer på planeten och sådär men där tyckte jag att man har några av de mer typ ...typspektakulära scenerna... ...eller försöker åtminstone att få till... ...lite mer spektakulära scener. Mm. Och de känns ändå alldeles för små. Ja, precis. Det känns, som, som jag nämnde... ...i ett tidigare avsnitt om... ...iRobot... ...att det känns alldeles för mycket som att de har stått... ...i ett litet green screen-rum... Och spelat ja, in och sen försökt få bakgrunden att se enorm ut. Men det känns ja. fortfarande som att de står i ett litet rum. Ja, exakt. Det, det märks att de bara försökt att lägga ner krut. Att de har tänkt att nu, nu ska vi visa hur magnifikt det här är. Men jag får ändå inte riktigt den känslan, mm. tyvärr. Tyvärr inte. Och jag har också problemet med magretianerna, så att säga. Nu ser vi inte så många av dem. Vi möter ju en karaktär som heter Slav tillbaka fast. <laughs> och det är ett fantastiskt konstigt namn. Mm. <laughs> och jag skrattade så mycket när det där kom i boken. Som är arkitekt, kan vi väl säga. Ja, precis utan att vi rör ju några detaljer. Där, men... Och jag ble blev så underväldigad av att de inte hade gjort någonting med honom och hans art. För de ska ju mm. föreställa att de är ju långt mer utvecklade och långt mer tekniskt framsträvade etc. etc. Ja. Att jag, jag föreställde mig när jag läste boken som någon antingen väldigt utvecklad människa med vissa drag då väldigt framhävda eller någon som åtminstone så mer utomjordisk ut. Visst. Här har de bara en, en kille med den med slängkappen på sig. Jo, precis. Han är väldigt mystisk i början. Han har sin huvud och man inte ser något mer än hans mun som pratar. Men eh, tyvärr, det, jag känner precis samma sak. Jag var väldigt fånad över att man inte ser egentligen någonting annat från rasen. Det är som bara honom. Mm. Men han är å andra sidan representant för rasen i... Jo, visst. Han ska ju, ja. För all det ska ju ändå vara det. Men mm, även där så faller de lite kort, tycker jag. Jag hade hoppats på någonting där man fick känslan av att det var något mycket större. Mm. Men vi kanske ska prata om de olika karaktärerna och hur de har porträtterats. Ja, visst. Vi har ju väldigt många fantastiska personligheter att gå igenom här. Men vi börjar där vi kanske känner oss mest hemma och det är ju med Arthur Dent. Ja, exakt. Som i filmen spelas av Martin Freeman. Mm. Och... Karaktären Arthur tycker jag är en väldigt bra karaktär. Han är ju väldigt brittisk, det är han. Ja, oerhört <laughs> brittisk. Men han är ändå en bra representant för oss som publik att fästa oss vid. Det är ju när han läser någonting som vi också lär oss mm. om det. Mm. Så han är vår förlängning i, i berättelsen. Ja, just. Och han är ju verkligen ett vandrande frågetecken i de här böckerna. Även om man blir mer och mer van vid det, det udda... Så är han alltid lite förvånad eller på vippen att <går>, svimma ibland. Men han vandrar ju runt och är chockad och förvånad till allting och försöker ju bidra men har inte så mycket att bidra. Går mest och längtar efter en kopp te. <går> jo, <Ja. går> brittiskt som sagt. Mycket brittiskt. <går> te som då inte finns i utanför jorden då uppenbarligen. Bara någon typ av liknelse till det. Men det smakar inte alls som te ska smaka. <laughs> och han om någon är ju en finkännare. <laughs> jag måste säga att jag tycker att Martin Freeman gör ett, ett fullt godkänt jobb. Ja, jag var väldigt glad över att få se hans ansikte också. För att han känns som en sån människa som jag kan vara väldigt sympatisk med. Och att han verkligen kan spela den person som Arthur är. Mm. Jag tycker att han gör väldigt bra just i hur han blir liksom förvånad eller bestört över någonting mm. han, han har som åh, jag tycker att han klär i Arters kläder väldigt bra eller mm. den, den morgonrocken ja. han går runt i hela filmen i och pyjamas <laughs> ja det så går det ju när man bara stiger upp ska börja äta frukost och man märker att det är en massa bulldosar som vill ha sönder ens hus ja, visst. <laughs> och så sen dessutom att jorden ska gå under <laughs> ja, bara 12 minuter bort ja. <laughs> och kort efter att Ata introducerat så möter vi också Ford Prefect. Som är en väldigt annorlunda men ändå väldigt rolig karaktär tycker jag. Ja, oj vad jag tycker om honom. Jag tror att han är min favorit nästan i mm. nästan i alla fall. Eh, för han har ju han har ju verkligen sitt sätt att vara och agera på. Mm. Lite framfusig sådär men också väldigt kort och koncis av sig, väldigt rakt på sak han är coola killen som bara glider in och får saker att hända mm. ibland slutar det ju inte som man hade tänkt sig naturligtvis men han har ju åtminstone viljan och, och sättet att försöka ja, han är alltid fylld av idéer och tankar och så som sagt, där har vi ju återigen bara fått snabbt gå tillbaka till det här med när Arthurs hus ska rivas. Vilken otrolig skillnad det är i hans sätt att lösa situationen i filmen kontra hur han gör det i boken. Som, som jag beskrev det, som är så himla intellektuellt och väldigt roligt. Mm. Jo, men han, han resonerar ju om kulderna. Här representanten för byggnadsarbetarna i ett resonemang som blev som en korkskruv. Han kan ja. inte ta sig ur det, den här äh, representanten. Utan han, han är tvungen att följa med och gör helt plötsligt saker som han inte hade tänkt sig göra. Mm. Och kan inte säga någonting för att ta sig ur det. För att få har Nej. honom i en verbal klämma. Så. Jo, han, han vet ju hur man snackar den här Ford verkligen. Medan filmversionen bara dumpar en hög öl. Ja, exakt. Och det är ju jättetråkigt. Man bara förstör hela karaktären bara där. Mm. Först jag vill ändå ge en liten honör till Moss Def. Som, som spelar den här karaktären. Att han gör faktiskt ett helt okej okay jobb i allmänhet. Mm, ja, precis, i allmänhet. Ibland så tycker jag att det är halvkonstigt, inte överspeleri kanske. Det beror ju på vad som har stått i manus också att hur han ska agera och sådär. Men, men visst, jag tycker också att jag kan godkänna det. Han kan ju inte stå för vad manuset säger. Han kan ju bara spela de repliker som han får. Ja, precis. Även om han säkert har kommit med förslag och idéer vilket mm. man, man måste acceptera att skådespelare ska få göra. Jo, precis. <laughs> De måste ju ha en viss kreativ frihet också. Men samtidigt om det finns ett upplägg för hur saker ska göras så är det inte mycket de kan ändra på det. Nej, visst. Jag tycker också det var lite spännande att de har ju förändrat Fords utseende visuellt väldigt mycket. I boken beskrivs han ju som en rödhårig och fräknig ...man med ett väldigt stort leende... Mm. ...och Moss Def är ju mörk... ...ja, precis... Jo. ...men det störde mig aldrig... Alltså. ...jag Nej. tyckte faktiskt att... ...tvärtom, den här lite coola känslan... ...som karaktären ska ha... ...den förmedlade Moss ...väldigt, väldigt snyggt... Mm. ...han kändes verkligen som... ...killen som... liksom ...går in på ett ställe... ...eller en klubb... ...och helt plötsligt är i centrum... ...ja, precis... Inte för att han är överkarismatisk utan bara för att han kan han kan snacka om kul cool <laughs> ja Så han kändes Så faktiskt helt, helt okej. Okay. Men från eh, två stycken manliga huvudpersoner då till en kvinnlig som är Trisha McMillan som hon egentligen heter. Men hon kallar sig ju för Trillion senare när vi träffar henne ombord på det här eh, Hjärtat av guldrymnskeppet tillsammans med Seifod. För då har hon rymdat till sitt namn genom att slå ihop för- och efternamn- och då blivit Trillion istället för Trisha McMillan. Där har vi också... ja, Karaktären i sig är ju väldigt stark. Ja, visst. I boken så är hon ju väldigt framåtdriven- väldigt intellektuell. En kvinna som kan tala för sig. Mm. Och de har försökt att göra det lite grann så i filmen också. Speciellt till en början så har de verkligen försökt få en att förstå- eller visa på att det är sådan hon är när hon är lite framfusig eller vad man nu ska kalla det för med Arthur på den här festen och tycker att de borde dra iväg till Madagaskar ihop. <laughs> bara så där vilket är ett tillägg gjort i Ja filmen. precis gjort i filmen ja och, och det jag tänkte det är det som är tillägget är till för just för att hon ska ha den här lite som sagt drivande framfusiga negativt ord där men, men att hon är väldigt som sagt driven Ja, driven helt enkelt. Alltså det är den typen av karaktär hon är. Och hon spelas ju av Zoe Deschanel. Som jag också tycker om i sin roll. Jag blev så glad över att se henne. Jag känner igen henne från tidigare filmer. Mm. Hon gestaltar väl sin karaktär bra. Sen vet jag inte om jag tycker att som sagt just i och med att det ska vara den här kärlekshistorien att hon ska vara en damsel in distress på ett ställe och jag vet inte om jag tycker att jag gillar hur de har gjort med henne som karaktär i filmen nej, alltså Zoe gör sitt bästa mm. med vad hon har fått att spela så att säga ja. och även om hon är förhållandevis stark och rätt fram och uh, har driv i början så blir hon svagare under filmens gång Mm. Och jag vet inte riktigt vad det ska symbolisera mer än att en, nu kommer synikronen i mig fram igen. Är det det här äh, äh, synen att äh, när en kvinna börjar bli förälskad eller så här så alltså, blir ja, svag och känslig och väldigt emotionell, bla bla bla. Och det tycker jag, det är ju så mycket strunt det bara kan bli. Och återigen, det är den här amerikaniseringen och det är framförallt att det är en filmatisering, eh, filmadaptioner som som har man valt att göra på det här jättetråkiga sättet för hon är verkligen bara en skugga av sitt forna jag om man, om man jämför med hur hon är i boken mm. så som sagt jättetråkig verkligen kvinnoroll på det viset Zoe gör ett bra jobb så långt som hon kan dra det men ja. även manuset är i vägen här Ja, precis. Så det är samma sak som måste för Ford Prefect, som sagt. Mm. Tråkigt. Och det största beviset på att manuset är i vägen, det är väl på Seiford Bibelbrox. Ja. Oh. Som spelas av Sam Rockwell. Mm. jag drar en djup suck. <laughs> Här har vi ju coola killen nummer två. Här har vi den riktigt coola killen på riktigt, verkligen. Som är all over the place. Mm, han gestaltas väl bra, som sagt Sam Rockwell har återigen, han kan ju bara göra så mycket men jäkla vilken vilken personlighet han har fått vad har de gjort med Seiford, mm. undrar jag jo, de har amerikaniserat honom, de har gjort honom dum och hög man kan väl säga så här att Seiford är, är, som du säger coola killen som glider fram han har mer fest och party och sådant i huvudet, han är högud och han kan vara skrikig mm. men inte hela tiden Nej, visst. Och han är inte riktigt pajaskorkad. Som jag tycker att han blir väldigt ofta i den här filmen. Mm. Det är en jättekonstig roll. Svulstig och skrikig har karaktären tyvärr blivit. Mm. Seyford i boken är, som sagt, skrikig, Men han är också subtil. Och lite av en planerare, han har planer som han försöker få igenom. Jag säger mm. inte att det är bra planer eller genomsnäkta planer, men han har ja. planer åtminstone. Ja, han är ju fortfarande en slukaraktär, han kan ju ändå tänka. Visst, de, de påpekar ju det i boken också att han är ju inte den smartaste liksom att, eh, att Trillian inte alltid är helt säker på. Om, <laughs> när han inte förstår någonting, ifall han inte förstår någonting bara för att han är... Han, han planerar liksom någonting samtidigt. Han vill bara framstå som att han inte förstår det för att eh, få övertaget i som konversationen och situationen. Eller om han verkligen är det för att han inte riktigt kan sin sak och men inte vill erkänna det. Eller om han helt enkelt är dum i huvudet. Välar ja, han dum eller är han dum? Ja, precis. <skratt> men här är det mer att han, han... Jag tycker att han verkar vara dum hela tiden egentligen. Det ska kanske påpekas här att en av de här stora karaktärsdragen för Seyford är att han har två huvuden mm. i boken. Och det har de ju löst lite annorlunda här. Men att man tycker att någon som har två huvuden borde ha lite bättre pejl. Men det verkar ju som att de har drar det nästan åt andra hållet. Att, att det är två huvuden men bara en i hand. Ja, precis. Ja, speciellt när ena huvudet poppar fram. För det huvudet verkar ju bara vara... Vullkomligt. Crazy. Säg för det är tyvärr en besvikelse i filmen. Bra, spännande intressant karaktär i boken. Mm. Besvikelse i filmen. Sam Rockwell gör vad han kan. That's it. Ja. Rinse and repeat. Vi har tyvärr nämnt det tidigare med andra karaktärer också. Mm. Så det vill bara gå vidare på nästa och hoppas att det ser bättre ut. Frågan är om, om det gör det. Uh, om du pratar om vår Favorit melankoliska robot. <laughs> ja, precis vad jag pratar. Så är det ett, ett steg upp tycker jag. <laughs> ja, jo. Där är ju lite lättare, för han är en robot också. Allt han ska göra är egentligen att släpa efter benen. <laughs> att släpa benen efter sig och vara melankolisk, mm. som sagt och se negativa och pessimistiska saker hela tiden. Det är väl kanske lite lättare att realisera på något vis. Marvin, för de som kanske inte känner till honom sedan tidigare- och har läst boken eller sett filmen för all del, är en robot som finns ombord på det här skeppet- och är en prototyp med ny typ av äkta människopersonlighet- som de kallar den i den svenska översättningen- och det har ju blivit någonting fel för att han är så extremt deppig och sur och tvär. Och, ja, och den mest underbara karaktären. Ja visst. Ja, ja. ja det finns så mycket glädje i att lyssna till hans deprimerande ord som sagt. Ja uh, nästan alla delarna av Marvin dyker upp både i bok och ja. även i film. Så kan jag inte låta bli ett dra på smilbandet för i hans hopplöshet och depression och melankoli så finns det så mycket humor. Mm, visst, det är ju det. Han är som en underbar karaktär. Mm. Verkligen, honom fäster man sig väldigt snabbt vid. Mm. Just därför att han blir en liten vågbrytare för de flesta karaktärerna är ändå positiva om vi mm. om vi nu säger ta bort arter som bara blir en representation av oss. Ja, Får är ju väldigt framåtdrivande Och väldigt positiv det är, är ju överdrivet ja. positiv. Trillian är ändå hoppfull Och oh, universums Alla fantastiska saker Vi ska få uppleva Ja, ja precis. Och då är det så roligt att det är en karaktär Som är fullständigt motsatt han är en negativitet personlig för ja, faktiskt. det finns som ingenting som riktigt piggar upp på honom han stör sig på allting och han tror att alla stör sig på honom också och måste hela tiden bekräfta att och jag hoppas att ni inte blir eh, deprimerade nu bara för att jag pratar och kommer in i rummet och sådär om det är ursäkta ska jag gå och ställa mig i mitt hörn och hoss ja. precis men jag skulle väl också kunna vara lite deprimerad just av den anledningen som han säger också. Att han är ju, han är ju en hyper smart robot. Alltså det finns ju ingen hejd på det han kan. Mm. Men han får ju som inte riktigt... Utlopp för sina kapaciteter. Nej, precis. Han kommer som inte riktigt till sin rätta på det här rymdskeppet med just den besättningen som är nu. Mm. Han hade väl klagat om det var hyperintelligenta forskare också ja, han hade säkert det också tyckt att ni är ju inte alls hyperintelligenta det är bara jag som är intelligent på den här, ombord på det här skeppet fantastiskt porträtterad av Warwick Davis och ja. rösten görs av Alan Rickman som jag tycker funkar jättebra mm. ja det håller jag med om också det är väl den stora behållningen i filmen mm och det som jag blev minst besviken på jag hade, jag hade kanske tänkt mig en annan Marvin just utseendemässigt men det är väl ingenting som jag direkt hakar upp mig på och sen är det bara så vi tänker oss ju alla någonting olika när man läser en, mm. en bok får ju sin egen bild i huvudet av hur karaktärer ser ut så. de tog ju fasta på ett karaktärsdrag som beskrivs både i text men även i dialog i både bok och radio och det är att han säger jag har en hjärna stor som en planet yeah. <laughs> och det tog de också fasta på och gjorde att hans huvud är överdimensionerat och klot runt mm. Jo det är bokstavligt talat verkligen en jättehjärna han mm. har <laughs> Sen kan man ju naturligtvis diskutera hur smart det är att göra en tjänsterobot en robot som ska tjäna som är det var väldigt kort och väldigt små och trubbiga armar och liknande. Men det är ju det är en sån där, där logik och komik krockar. Och det blir lite, lite, lite dumt kanske. Men ja. för filmen och berättelsens skull så funkar det faktiskt. Mm. Ja, det är ju ändå fiktion så att man kan ju så Man kan svälja det. Men jag tycker det är spännande. Jag har varit runt under årens lopp och sett olika tolkningar av Marvin, både från privatpersoner som gör fanart och även andra varianter på honom i illustrationssyfte och liknande. Mm. Det är intressant hur olika folk väljer att tolka karaktären. Mm. Jo, men det kan jag verkligen tänka mig också. Som sagt, vi har ju alla man får ju ganska direkt så fort man hör en röst nästan så får man ju någon slags visualisering av var den här rösten kommer ifrån Eller vem den tillhör Och det, det lär ju skilja sig en hel del Från person till person Och det är ju som väldigt kul också Att kunna se speciellt hur Marvin skulle kunna se ut mm. Intressant nog är många av varianterna Butler-temar lagda Jaha, sådär ja. <laughs> ja men det är ju ändå brittiskt också så att, Och jag tycker Butler känns mer brittiskt Än amerikanskt också mm. James <laughs> Jarvis <laughs> Ja. Han passar ju dessutom med estetiken om bord på skeppet Det märks att han har gjorts för att höra till Ja visst, det gör han ju verkligen Han är ju nästan en del av skeppet om man, om man gick och ställde sitt hörn så skulle man förmodligen inte lägga märke till honom För man skulle tro att han bara var en del där Vilket förmodligen skulle göra honom jättedeprimerad att man hörde också <laughs> Vart å andra sidan allt hon hör gör honom deprimerad Så anyhow <laughs> Men på tal om mekaniska röster och karaktärer Mm. Det finns ju en karaktär som egentligen inte är en karaktär, men som jag skulle vilja få in här. Jag tar, jag tar den. Ja, nej, de är också väldigt charmiga med sitt <laughs> suckande och tackande för att gå ja. igenom dem. <laughs> nej, jag tänker faktiskt på boken själv. Ja, absolut. Där har vi någonting som är jätteviktigt att få ta upp. För boken Lifter guide till galaxen, det vill säga guideboken som finns i berättelsen. Är inte bara en textbok utan den har även en berättarröst som läser upp artiklarna för den som plockar fram dem. Och jag blev väldigt förtjust i Peter Jones tolkning i den gamla radiovarianten och även i tv-serien. Men de har valt Stephen Fry som vi, de flesta av oss kanske känner till är en väldigt brittisk akademiker, komiker och humorist. Och han passar bara... Utmärkt. Ja, det där var också en av de sakerna som jag var mest orolig över med den här filmadaptionen. För som sagt, det finns det är ju väldigt mycket beskrivningar eh, i boken och väldigt mycket som läses upp, och det är väldigt mycket som man får höra runt omkring utöver det som verkligen händer: det som har med just handlingen att göra direkt, och framförallt som är då någonting som någon av huvudpersonerna säger. Och en av de sakerna var framförallt just. Själva guiden, den här, här boken för mycket kommer ju därifrån av det som beskrivs om olika saker och raser och teknologi och sådant. Jag var lite nervös över att hur ska man lyckas, ska man lyckas göra det här på ett bra sätt egentligen mm. um, men jag är också jättenöjd med dels rösten att man har valt just Fry som sagt och även det skärmiga sättet som man faktiskt får se allting som den här boken berättar. Ja, i stil med den gamla tv-serien från 80-talet så är det animationer som representerar de här olika utdragen ur guideboken. Och de har valt en helt annan stil för att passa det grafiska i filmen. Mm. Men jag tycker att de har blivit jättescharmiga och funkar jättebra för vad det är. Ja, samma här. Det är jag jättenöjd med. Mm. när det kommer i filmen, verkligen så att eh, boken har blivit bäst representerad tycker jag av alla karaktärer mm. om vi nu kan kalla det för en karaktär den blir ju faktiskt en karaktär därför att den omnämns nästan vid namn som om den vore en karaktär eller om... ja och i och med att den har sin egen berättarröst också egentligen så då den blir väldigt levande mm. den är oerhört levande och Steven Fry gör den rollen fantastisk. Mm. Nu är jag ju lite av ett Steven Fry-fan sen tidigare- så att det var ju en positiv mm. överraskning när jag såg att- eller rättare sagt hörde hans, hans röst börja berätta. Ja, samma för mig. Men om vi nu har ändå börjat pilla lite på det grafiska- med animationerna till guiden- mm. ska vi ta en titt på de visuella effekterna i filmen överlag? ja. Det gör vi väl. Vi har ju som sagt redan varit inne och nosat lite grann på det här med just att man försöker att göra det lite pampigt på sina ställen. Men ibland så blir det bra som till exempel med den här scenen då som sagt när jordens undergång väl inträffar. Mm. Och ibland så blir det lite mer att ta fatt och det känns som du säger klaustrofobiskt av den anledningen. De försöker liksom att ta i... Men man får inte den här storhetskänslan mm. som boken är bättre på att måla upp då med sina ord och berättelser. Mm. Det ser stort ut men det känns inte stort. Mm. Och det är just det som kanske summerar den här filmen till viss del. Att, att känslan är inte riktigt där. Nej, precis. Det är, det är den magin som saknas mm. i grannet. Sen finns det ju positiva saker, som till exempel att Vogonerna verkligen har blivit en förkroppsling av galaxens byråkrati. Mm, precis. De, de ser tråkiga ut, de är tråkiga, de är väldigt fyrkantiga i sitt tänkande. Och deras rymdskepp ser ut som stora <går> grå höghus. <går> <går> jo. det, det gillar jag faktiskt väldigt mm. mycket. Mm. Och ska den här filmen ha väldigt mycket cred för? De har praktiska effekter också. Många av utomjordingarna är animatroniska dockor och liknande. Ja, och precis det glädjer mig ju väldigt mycket för det där hade kunnat, det hade kunnat falla pladask egentligen om man hade valt för mycket CGI. Ja. Precis. En datoranimering hade inte riktigt gjort samma rättvisa. Alltså jag, jag har inget problem emot datoranimeringar när man gör det rätt. Vilket är fruktansvärt svårt. Det är väldigt få som kan faktiskt göra det rätt. Mm. <laughs> Och till rätt saker. Ja, precis. Att göra det för att... Vi har inte tid att göra den här utomjordingen. Så bra, så vi bara gör den i datorn. Bara mm. där har man redan misslyckats redan från start. Jag vet att det finns positiva exempel som District 9, mm. ja. men där var det ju fokus på mycket av den filmen så där gick ju också en stor del av budgeten att få varelserna att se bra ut. Mm. Här är oddsen ganska stora att de hade inte sett en tiondel så bra ut. Nej, precis. Så istället tog de ju kontakt med Jim Hensons studio som både designade och gjorde och skötte de här vogånerna och andra utomjordingar i filmen. Och jag tycker det funkar jättebra. Sen är det ju utomjordingar som har mindre arbete bakom sig och som ser taffligare ut. Lyckligtvis så får de inte lika mycket utrymme Men de är ju där <laughs> Jo men väldigt mycket Förbifarten som sagt och det är väl därför de inte har Orkat lägga ner alls mycket tid på det heller Men det är, som det, det är Ett sånt köper jag ändå För när någonting är så pass välgjort Som vågånerna är så då Då gör det ingenting om det kommer någon Någonting som ska vara utomjordigt Skå med i bild i tre fyra sekunder eller någonting Och som inte alls ser lika Karaktäristiskt ut Mm en annan visuell effekt som vi har nämnt är ju Seyfords två huvuden. Mm. Och som jag har förstått det beskrivs det i boken som att han har två huvuden som är vid sidan om varandra på hans axlar. Precis. Mm. Där det ena huvudet oftast sover eller är upptaget med att göra annat så att säga. Så att mm. Mm. det är egentligen inte så mycket interaktion med två huvuden. Här har de ju valt att göra det andra huvudet dolt under hakan på det första huvudet. Mm, mm. Så att när, när, när man ser det andra huvudet, då, och då är det som att då kopplas ju det första huvudet bort helt och hållet dessutom. Då mm. är det som att det bara är, det, det är bara det andra huvudet som talar och som har någon slags kontroll över kroppen också. Mm. Och det tyckte jag var, som sagt, det, är väl, det ser väl ut att vara en okej okay lösning men jag har varit väldigt besviken även där på hur Seifod gestaltas. Jag hade inte så stora problem med den effekten överlag, så att säga. Att han, de har löst tvåhuvudheten på det sättet. Tvärtom att då, då blir vissa saker lite mer, inte logiska kanske, men jag kan se det praktiska i det. Och kan tycka, ja, ja men det är väl en okej okay lösning. Problemet är att han framställs som att han bara har en hjärna utspridd på två huvuden. Ja, det ena huvudet drar ju som fram mer juriska Eh, i sig mm. och är det mera eller skulle jag säga jag blev lite irriterad när det huvudet kommer fram <laughs> tyvärr eh, samtidigt så tycker jag att det hade säkert kunnat göras mycket värre för jag tänker mig om de då skulle ha försökt ha två huvuden mm. som faktiskt är synliga hela tiden hur hade det då sett ut och hade man behövt lösa det med någon slags teknik som inte hade funkat alls och det bara hade sett jättepåklistrat ut så då, då funkar ju ändå det här bättre för det ser inte så himla inklippt ut när liksom det, det första huvudet Faller bakåt och det andra hjulet blottas så att säga. Mm. Ja, det är det jag menar, det funkar och ja. det ser bra ut. Annars hade ju lösningen varit att de antingen hade gjort som i den gamla tv-serien. Jag vet att vi ändå inte ska referera mer än. Där, mm -hmm. Men att de har ett plasthuvud som de har försökt sminka och som bara hänger... Eller att de hade försökt göra som i Men in Black 2. Ja, precis. Med karaktären som har ett extra huvud som sticker upp som en svans. Mm, mm. Och det såg väl okej okay ut precis när den filmen kom. Men det ser extremt daterat ut nu. Ja. Jag kan precis. fortfarande tycka att effekten på Seifords huvud ser bra ut mm. idag. Ja, visst. Så att jag, jag ger dem den förändringen och säger... Fine, det, det funkar bättre. Ja, det var säkert en bra praktisk lösning. Som sagt. Mm. Om de inte hade gjort en, honom stendum. Men det... Är... <laughs> ja. Några effekter som är väldigt talande i boken och beskrivs väldigt färglat och väldigt intensivt och väldigt ingående. Det är ju vad som händer när den här osannolikhetsdriften är igång. <går> och för de som inte riktigt förstår vad det handlar om det är att för att korsa enorma avstånd i rymden så har de då en drift som gör att de kastas på sekunder från en plats till en annan genom osannolikhet. Och det är ju ganska osannolikt att skeppet skulle kunna kastas från en plats i universum till en annan. Och därför så genererar den här motorn tillräckligt mycket osannolikhet för att det faktiskt händer. Mm. <laughs> Men då blir ju också effekten att en massa annat osannolikt händer också. Ja... <laughs> <Så. Yeah. laughs> Och det där är så himla roligt i boken, verkligen. Mm. Varje gång den slås på och används till någonting. Så händer det väldigt mycket skumt. Som är väldigt, väldigt osannolikt. Det är ju nästan som en som de framställer drogupplevelser med former ja. och färger. Men i boken så är det ju väldigt intensivt. Första gången det händer mm. för att vi ska få en verklig bild av hur processen går till. Ja. Och jag förstår varför de har valt att inte försöka efterhärma den beskrivningen och de händelserna i filmen. Därför att det hade blivit jättesvårt och jätteskumt. Jo, <laughs> oh, det känner jag också. Jag var, Självklart så var jag lite besviken av hur de har gjort det. Att det inte var mer än så. Jag hade mm. hoppat att det skulle vara lite mera. Sen flörtar man istället ganska mycket mer, tycker jag. Varje gång som man slår igång den där driften så har man ju åtminstone lagt till någon liten detalj i det här och var och jag tycker ändå att det är kul att man får, se, man får se det lite oftare även om effekterna inte är lika överdrivna om man ska säga som de är i boken. Men där kan jag också tänka mig att, det kan jag också förlåta som en praktisk lösning precis som det här med Seifols två huvuden att det hade förmodligen varit lite för jobbigt att göra och hade man försökt göra det hade det förmodligen inte sett så himla bra ut och det hade kanske sett allt sämre ut efter åren dessutom som går. Mm. För det är ju det, effekter dateras ju väldigt Fort. Mm, visst. Nu är jag ju en av dem som tycker att du måste kunna ta effekter med en salt. Mm. För en bra historia förtjänar att ses och upplevas även om effekterna är extremt daterade. Mm. Ja. Jag tar hellre en bra film eller berättelse, tv-serie whatever, med taffliga effekter de har en bra historia. När ja. jag tar en sån här, sånt här enorm blockbuster med bara specialeffekter Och det tunnaste manuset du har kunnat hitta. De, det, nej, det, då väljer jag det ena över det andra. Tack så ja. väldigt mycket. Absolut, självklart. Det, visst är det jättekul att kunna få se på enormt snygga filmer också. Om jag skulle välja så tar jag ju som sagt. Självklart ska innehållet gå före. Alltså jag väljer inte specialeffekter till förmån för inget manus. Nej. Och det kan man ju naturligtvis diskutera vad är ett bra manus. Jag, jag är en av de som ändå tyckte att Avatar var rätt så roligt att titta mm. på. Ja det håller jag med om. Men jag vet också att filmen har fått extrem kritik för att det är den sista samurajen. Det är den med varje. Det är samma story i bara en annan förpackning. Och visst jag köper det. Men jag, jag tyckte ändå det höll för min del tillräckligt mycket manusmässigt för att jag skulle känna mig intresserad ja, här. och kunna svepas iväg av de här effekterna mm. Mm. är det en jättebra film diskutabelt på vissa aspekter mm. jag tyckte det var roligt att se och det var ju en sån här klassisk blockbuster med effekterna som sitt fokus ja jo, men det var ju dessutom den första verkliga 3D-filmen trots allt Mm. Så det är inte så konstigt heller att det är mycket kul som ligger där, men jag visst, okej okay att det är en historia som har gjorts om och om igen, men jag tyckte också det att fortfarande med den världen man hade och med de karaktärerna man hade så var det fortfarande en väldigt intressant film att se. Så att jag, jag blev mättad på båda planen så att säga. Mm. Tyvärr så kan vi inte riktigt säga det samma här. Nej, verkligen inte. Det är väldigt ledsamt, men jag förstår samtidigt att man kan bara göra så mycket också. En bok som den här borde nog faktiskt göra sig bättre i tv-seriesform. Mm. Bara för att det finns så himla mycket som man ska ta med. Och det är så himla viktigt att få med så mycket som möjligt också. Plus att den kan ju bli lite tung för dem som kanske inte är science-fiction-älskare. Nej. ta till sig alla de här udda koncepten. Mm. Så att episodmässigt berättande är kanske mer lämpligt för en berättelse med så mycket udda och annorlunda ja. figurer och platser och liknande. Ja, precis. Det är samma sak som jag tycker med Dune, mm. alltså Frank Herberts Dune, för där finns det ju också en tv-serie och en gammal film som... Som jag tycker är väldigt charmig. Och jag har läst boken också. Och det är ju världens skillnad på boken och på filmen. Och även där är det för att boken är så extremt beskrivande. Det är så mycket mer som händer i boken. Och framförallt det mesta som händer i boken också. det är ju interna monologer som alla karaktärer har. Det är väldigt mycket att de tänker om saker som håller på att hända. Eller som ska hända. Det är till skillnad från hur mycket de säger. Och det är ju som liksom väldigt svårt att få ner det där i film. Och världen är ju som ganska stor. Och det är mycket som händer där också. Så att även där så känner jag att det är som svårt att göra en film... Av en så komplex bok. Ja, precis. Det är som samma situation på ett sätt tycker jag. Och där skulle jag också hellre tänka mig att en, en tv-serie gör sig bättre. Mm. Hade det varit en film som gjordes idag hade de ju säkert splittrat upp den. För det är ju en trend som har pågått. Jo, precis. Och jag är inte, är inte helt säker på om jag gillar den eller ogillar den riktigt än. Det beror på... Det beror mycket på hur det görs. Ja, absolut. Ja, det, jag på konceptet att hade den här varit en tv-serie hade den mycket väl kunnat funka bättre. Mm. För det är ju faktiskt så den är skapad en gång. Ja, precis. Det är ju en radiopjäs i den början så att därför skulle den utan tvekan kunna göra sig bra som en, en ny tv-serie. Mm. Men vi kanske ska ta och summera våra tankar hur vi nu ska lyckas med det här. Ja, jag är deprimerad. Ja. Ja, <laughs> <laughs> oh, yeah. boken är en tidlös klassiker är och kommer att bli. Ja, det råder ingen tvekan om verkligen. Alltså, jag läste ju den här första gången för bara... Kan det vara tre år sedan kanske? Mm. Det är ju en av de roligaste och mest makalösa berättelser jag har haft det stora nöjet att få bekant med mig. med. Ja, jag är ju själv gammal i gamet och har varit ett fan av den här boken länge. Jag upptäckte den ju redan i tidig tonår och har läst den många gånger och jag hoppas på att få läsa den många gånger till. <laughs> för den har färgat min syn på humor och eh, jag anser att Douglas Adams är en av de bästa brittiska science fiction författarna med fokus på komedi naturligtvis Ja, visst. den enda jag kan komma på som jag håller i lika hög ställning, om kanske inte lite högre, det är svårt, det är olika fält ändå det är Terry Pratchett ja, jag misstänker att du skulle det också det håller jag mer om, som sagt, det är lite olika fält men det är samma, samma för mig det är fantastisk, insiktsfull och genomtänkt humor som har många nivåer. Du kan bara läsa det ytligt och skratta. Och du kan börja se de djupare meningarna och djupare idéer och tankar och reflektioner. Mm. Deras böcker, bägge två, både Adams och Pratchets, är värda att läsa om ett par gånger. Bara ja. därför. Mm. Ja, det var väldigt kul att få göra det här avsnittet bara för att få kunna läsa boken en gång till- Mm. För jag blev nästan tror jag lika glad <laughs> av att läsa den nu som jag blev första gången för det är mycket som jag har hunnit glömma bort och överlag bara den tonen som, som humorn har och sättet som allting berättas på upphör aldrig att förvåna och underhålla mig verkligen. Mm. suverän bok, man ska absolut ha läst den här klassiken så är det bara ja, Jag vill ju säga det att har du inte läst boken och funderar på att titta på filmen, ta boken Ja, samma här se aldrig filmen <laughs> ja. Jag skulle vilja säga att filmen är många bra idéer som har genomförts taskigt mm. av folk som inte riktigt förstår historien och de subtila små vinkarna Mm. För att den har blivit alldeles för svulstig, den har blivit alldeles för skrikig, den har blivit alldeles för stressad mm. för att faktiskt uppnå det som boken lyckas med på egen hand. Den har blivit alldeles för mycket av väldigt mycket, men den är fortfarande alldeles för lite. Mm. Så att ser man filmen först då är jag rädd för att man inte kommer att orka med att läsa boken, eller man kommer inte vilja läsa boken, så därför... Ska man absolut läsa boken först. Mm. Läs man boken först och sen ser filmen. Då kommer man eventuellt att ha en timme och 40 minuter som är väldigt tråkig framför sig. Ja, då kanske man lika gärna kan skippa det om man inte verkligen är intresserad av Ja, precis. Det finns ju även de som, som älskar att se filmer som är jättekassa bara för att det finns ett visst komiskt värde av att se hur kassar Ja, precis. Och så bara att det det en skarget i galaxen så jag förstår att man är nyfiken och kanske vill se men hur blev egentligen en filmadaption av den här boken så att man kan göra det i någon slags vetenskapligt syfte eller hur ska jag säga. Men tyvärr, jag, det är ju väldigt tydligt nu, men jag är jättebesviken på filmen och jag rekommenderar faktiskt inte att man ser den. Jag brukar bli väldigt trött väldigt fort när man har varit och sett en film eller pratar med någon som precis har sett en film som är baserad på en bok och hör kommentaren, ja, filmen är inte som boken. Mm. För då brukar jag liksom lägga ansiktet i händerna och störa högt. Liksom att åh, det, är, det är samma berättelse, ja. Men det är två medier med två olika möjligheter och två olika begränsningar. Mm. De kommer aldrig att bli detsamma. Essensen måste finnas där. Det mm. måste du. Och det är väl det som är problemet här. Att ja. Här måste jag stämma in. Filmen är inte som boken. De har fullständigt missat målet. <laughs> För charmen som måste bära med finns inte. Nej, jättesorgligt verkligen för att jag hade stora förhoppningar ändå. Och ville verkligen tycka om filmen. Ja, det var du inte ensam <laughs> jag, jag kan fortfarande tycka att den är... Går den på tv så kan jag titta en stund. Är det någon som verkligen inte vill läsa boken därför att de inte... De läser inte böcker eller har inte det som sitt fritidsnöje... Mm. Så kan jag ju säga att ja, se filmen om du åtminstone vill ha en aning om vad det handlar om. Men den är, den är långt från sändningen. Ja, precis. Men med det så kanske vi ska sätta kurs genom galaxen. Ja, det är väl dags att eh, fortsätta utforska. Vi har ju mycket som vi ska, många stopp vi ska göra på den resan. Ja, det ser jag fram emot att göra. Samma här. Och förhoppningsvis även våra lyssnare. Det här var Eskapisterna. Jag heter Daniel Arling. Och jag heter Thomas Engström. Men innan vi lämnar er så vill vi ge er ett litet tips från Liftarens Guide till Galaxen på ett föremål som är ytterst användbart om du ska resa i rymden. Lyftarens Guide till Galaxen har ett och annat att säga om handdukar. En handduk, står det, är utan all konkurrens det mest användbara föremål den interstellära liftaren kan ha med sig. Å ena sidan har den ett stort praktiskt värde. Man kan svepa den om sig när man reser över Jaglanbetas kalla månad. Man kan ha den under sig när man ligger i marmorsanden på Santraginus fems soldrängta stränder och inandas de mättande ångorna från havet. Man kan dra den över sig när man sover en natt under de röda stjärnorna som lyser så starkt över Krakrafons ökenlandskap. Använda den som segel på en liten flotte för den väldiga och långsamma floden Moff Doppa den i vatten och använda den som tillhygge i slagsmån. Svepa den runt huvudet för att skydda sig mot giftiga gaser eller mot en blick från den bregglanda dånfinken på tral, ett osannolikt enfaldigt djur. Det tror nämligen att om du inte kan se det, kan det inte se dig. Ett verkligt dumt djur alltså, men mycket, mycket glupskt. Man kan vinka med sin handduk som nödsignal och slutligen torka sig med den om den fortfarande är tillräckligt ren.